Punem. câte scrisori ai copiat? Bă, că te văd, abia te miști. Păi, doar două, să! Acum am început-o pe a treia, cu bezna asta. Cârtești împotriva naturii? Suntem în toiul ce naiba. Da, da. Suntem la Londra, oraș vestit pentru ceța lui. Și Bine. e 24 decembrie. Nu, câte de să ziceam numai că e bezna, aici, nu odaie. drept să vă spun, după că am înghețat mâinile. În zău, vă Puf, mă la el, te pomeniști că ai vrea să te țină un puf cu focul, dupăind în cămin cu zeci de numărarea aprinse și cu, cu un salariu gros. Bravo, bravo, halal mentalitate. Nu așa, nu așa se face avere, băie, băie, băie. Da. Nu ați vărind cu banii pe pereastră? Da, trebuie să fii în Londra de Scruci și Marley. Adică de mine cel mai cunoscut mătar din Soho, Scrooge și Marle. Păi domnul Marle a murit, sărmanul. A murit! A murit! Sigur că a murit. A murit acum exact șapte ani. Da. De 24 decembrie seara. Nu rog că s-a întâmplat așa că dacă mai treia cum era el mână spartă, ajungeam cu afacerile în sapă de lemn. Ca să nu mai vorbesc de... Grădina zoologică pe care aș fi avut-o în custodie. <laughs> Auzi la el. A gnat toate jarele, chiar da. și chiar i și. le de aici, în birou! Dupa aia pierde o groază de vreme ca să le găsească stăpâni. Stăpâni! Stăpâni cu inima bună. Da, după câte pe toții, tot domnul la l a găsit. Pe tot el, cine altul? L-a găsit înainte de Crăciun, mor de foame și de frică. Da, și l-a dus aici! Aici, la birou, și că să ne păzească de hoți. Da. mai că Marley s-a curățat după un an, așa că da. eu l am poftit pe ușa vară pe de top <gătă -i> Uite -te. tot a plecat, a și tu. O -a să cu noi și apoi trebuie să vă spun, îi mai dau și din când în când de mâncare. <gătă -i> Din disconvergi alea care arunţă-i pe furiţi? <laughs> mă mir că n-a zburit de foame amândoi. <laughs> Ascultă, Mr. Crăcit, văd că mă ţi de vorbă. Pierdem timp și bani. Clienţi ioc. Păi nă-ţi ajungul Crăciunului, săr. Lumea se pregătește de sărbătoare. N-aţi făcat de seamă? Ia un ziţi, Niste săpaciți! Și ce mare scofală Mai e și Crăciunul ăsta! Prilește să Prosti, Prostii! Prostii! Știți ce e, Mr. Crăciun? Fă bine și -a adun niște cărbuni din veci și apoi n-ai decât să faci ce vrei. Da, da. nu ce gându la treabă, văd eu! Te plătesc degeaba! Te pomenești că ai sindrom via acasă. Da, nu, cine știe ce să. Dar oricum, cu toată ferecia noastră, să dăm și noi nașterea micului Isus. Copiii mei abia așteaptă să vină moș Crăciun. așa că mă duc, mă după cărbunță, mă duc după cărbunță. Duc după cărbunță. Și vrea de topsii, iar șavră aia de <truz> Cum m-a doamnit? Lădati-mă să vă rogăzez. Să vă dă-ți o ceapă, să vă dă-ți o copilași cu tot. Fretiț, copilașul meu a degeanat totul. Și aici e fric. Noi facem economie la cărbun, nu huzurim ca alții. Așa că ai nimerit-o prost, fretiț cu copilași cu tot. Să te rog, săr, ruga. Potem mi dați și pe trabani să cumpăr Să știi că, să știi că nu vezi un bani de la mine. Eu nu încurajez trândăria. via, ai decât să muncești și să nu faci copii. Uite, uite, eu nu m-am căsătorit, n-am făcut copii și sunt mult mai fericit. N-am decât grija mea de și asta să știi că ne ajunge. Așa că, hai, hai, gata, la revedere și n-am cu vite. Hai, hai! Dacă ai aflat, atunci află de la mine, domișoare, că Londra sunt și zile și orfelinate plătite de stat. Am adus, am adus cărbunii cărbunii. Care... Foarte bine, da. face bine. Ha. Ce părere ai, Mister Crecit? I-am zis ură să mă pomenească. Vai, vei, da, sărmana, sărb. Mister Crecit, da, hai, hai, hai, du-te, du-te că te așteaptă acasă cu o gâscă bine rumenită la cuptor. Aici, vrei aici che è proprio in tirare giù o, oh, bun seara, domnul Crăciun! la mulți ani, Crăciun fericit! Ce dumneavoastră și acasă, familie dumneavoastră? Am făcut sănătate la fericite sări și cele mai bunurări acasă! Doamne a? și copii! Auzi, la... Crăciun în fericit în sus? Crăciun fericit în jos? Ce unghile? Ce, ce, ce, Crăciun fericit a? totuia, ce a? mai dobitoci? Ce e Crăciun? Crăciun unghile! Păi chiar credeți în povește? a adormiți copiii? A, ascultă, ascultă -ne, bate Bărbat serios, ești Bineînțeles! tu. Bineînțeles! Ai nevastă, trei copii, răspunderi, nu glumășii. Că -că? Văd că ai aruncat o brază de golovan pe cadouri, <laughs> adică pe proști Dar noi i-am aruncat, unchiule, din potrivă. Cea mai mare bucurie este să dai, <hă> să dai, unchiule, nu să primești. <hă> De avea aștept să văd mutințele copiilor mei când vorbesc păperii, cadoole sunt pom, iată, uite, iată iată, asta-și place, nu trebuie să se la iată. Aaaa! ce Ha-ha! Ia uite, ce l-am cumparat totul de jucării, și dulciuri de toate, de toate. Ia uite, ma... nu mai fi botos, nu mai fi încufnat. Da, Haide, că nici pe dumneata nu te-am uitat. te au adus niște ceai de ceiloni. Stai puțin, iată te uite, nici pe domnul Greces nu l-am uitat! Chiar așa, Dar bineinteles, foftindu domnule Greci, uite că am adus și dumitare o pereche de ciorap de lână. foarte groși. Și ca să reziști în ghețăria asta de la voșiul trecut. Vreți Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mare bucurie mi a făcut-o. Stai, cuna v-ați apucat să complotați amândoi în modima mea? Știi ai, ce dar mister greții? Hai, ia-te chiar acum și Ai trindă lui toată ziua, mi te-ai pandoșit că te fringi. Acum tine mi-ai îți prăvit o și-ți dă Până nu mai gozi, hai, hai, hai, hai, hai! Da, pui mâine, pui mâine să fie aici, de cum se ruminează, s-a întâlnesc? Gata, mulțumesc, unchiule. Vreți să-mi înțeles sărbători fericite hai și dumneavoastră vă urez un Crăciun fericit, hai, hai, hai. domnule. Dumnezeu să vă binecuvinteze hai. între lume cu întâleaga vreodată! Vă mulțumesc! Unchiule! Fii aluată jafărea de topsi! Băieți, ce-i? Vine cineva? ce parcă e și Nu altceva! Băieți, ce-i? Ce-i? Ce-i? Ce-i? Ce-i? Ce-i? ce Ce-i? ce sunteți firma Scruge de Marley, nu-i așa? Băi așa. Sunteți domnul Scrooge, sau domnul Marley? Sunt domnul Scruge, domnul Marley, asociatul meu, Cămătar și el, așa? am murit acum exact șapte ani, oh. adică nu noaptea de 24 decembrie. Da, ne pare rău, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, dar n-am știut, gondoleană. Gondoleană, mulțumim, mulțumim, mulțumim. Ce doriți, că tot n-am aflat? Uh, păi um, um, am venit. Să vă rugăm să contribuiți la colecta noastră. Colectă? Da. Ce colectă? Eu fac o listă pentru ajutorarea bătrânilor nevoiași. Iar eu tot o colectă pentru copii orfani. Da. Și... V-ați gășit să veniți la mine, nu? Păi... Cu ce ocazie, mă rog? Păi cum cu ce ocazie? Cu ocazia Crăciunului, cu ocazia Crăciunului La drept vorbind am ajuns cam terziu la dumneavoastră, dar am tot colindat prin tot cartierul ca să adunăm cât mai multe contribuții. Din fericire, am obținut câte ceva. Bravo, Pe dumneavoastră v-am lăsat la urma. Da, da, da, dumneavoastră încheiați lista! Va nu închei <laughs> deloc. Pe mine vă rog să mă scutiți de poveștile astea. Hai, <laughs> dragă, dar cum poți vorbi așa? Poveștile astea, cum le spui dumneata sunt poveștile Crăciunului. Toată lumea este în sărbătoare. Fi, Toată lumea sunt sărbătoare... ofi dar eu știu foarte bine că în orașul ăsta există o droaie de azile și de orfelinate. Hai, Domnule! Da, da, că doar plătesc o mulțime de taxe. Domnule. Pătrânii și orfani au acolo tot ce le trebuie, așa că nu vă cerosi mai au și colectele astea. Doar așa, doar așa, de paradă. Unchiule, dragă. Hai, hai că pierdem timpul. Nu vă dau nimic. S-a înțeles? Am înțeles, domnule. Bine, am înțeles, domnule. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Crăciun fericit. O unchiule, unchiule, eu nu pricep. De ce te porți așa? În definitiv, totuși, este Crăciunul. De este... Bă, nu mai pot eu de Crăciunul vostru și de... Sărbători fericite în sus, sărbători fericite în jos, mai bine, știi ce? Mai bine te duci acasă să-ți de familie și de moș Crăciun. Bine, mă bine, mă duc. Rămâi cu bine. Se petrece! ce niște liniște asta? Ha! s cu colindătorii? Oh, ci ce pesnă! Pe vremea lui Marley la ora asta aveam încă o mulțime de clienți. Marley a zeci de lumânări și se dădea mare. Adică el era patronul și eu un fel de spalte. ce ulei ce veni să-ți urez sărbători fericite. Doamne, doamne, doamne, și tu ai și ăsta. Eu credeam că voi acolo, scuză-mă, dar tu ești o fantomă, nu-i așa? O fantomă adevărată, că doi ai murit acum exact șapte ani. Da, da, sunt una din acele fantome. Care stau cu niște tutunori, ce se întorc pe pământ la rolul mm. Te deranjezi? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, pietroaiele astea după el. Hai, hai, odihnește-te. La drept vorbind, eu nu prea știu cum să mă părt cu tine. Ești prima fantomă din viața mea. Și sper că și ultima. Nu. Aici te înșeri. Nu sunt ultima fantomă din viața ta. Șirul abia începe. Adevărul e ca aș fi vrut mai mult timp, ca să putem sta la tatlale, să-mi oferi cei de ceilon, ca pe vregul când ziceai că-i bun, ieftin, ține stomacul plin și te scutește de aprinsul focului, dacă-i fierbinte, bineînțeles. Ei, tu chiar vrei un cei? Am ceai? Am cei de ceilon, mi-a adus nepotul meu cadou de moș Crăciun. E n-ar dacă mi-ai da. un pic. Da, mă duc acum și să fac, numai că... Numai că explică-mi și mie că eu nu mai pricep nimic. Că ești fantom, știu, dar te-am îngropat chiar eu. Te-am îngropat chiar eu a doua zi de Crăciun. De stat pe scaun văd că stai normal. Dar ceaiu. ai, eu? Ce -ai eu? Nu s-ar împrăștia pe jos? De vreme ce nu mai ai stomac? Nu știu. Chestia cu ce eu n-am experimentat încă. Abia am început prima mea călătorie pe pământ în calitate de fantomă, și uite că trebuie să plec curând. Ceasurile mele la Londra sunt marate. Știi? sunt în misiune. Oh, aoleu, oh, aoleu, ai venit să mă omori? Ai venit să... Marley, Marley, înnebunesc, înnebunesc. Ce vrete la mine? Ah, nimic rău bătrănesc Am venit pur și simplu. Să te vestesc că vei avea o vizită. O vizită? În seara asta va veni la tine cineva. Marlea, știi bine că nu-mi plac vizitele, zăbătoile, că nu pot să sufăr copiii, bătrâni și animalele. Apropo, îți mulțumesc pentru topsi. Ce-ți venit cu topsi? Pentru ce să mi mulțumești că nu i-am făcut nimic topsi. Păi Exact pentru asta îți mulțumesc. Pentru că nu l-ai dat afară din curte și că nu l-ai otrăvit. De ce să-l fi otrăvit? Are un claxon, numai bun să anunțe musafirii nepoftiți. Iar o treabă costă bani. Acum... Îmi dau seama că. Nu l-am auzit când ai venit. N-am atras deloc. Te pomenești că. a furisitul de toxic Are mirosul adaptat și pentru fantome. A dracului și Câinii. își umesc stăpânii Chiar și dincolo de moarte. Parcă tu n-ai auzit de povestea cu câinele soldatului. Uite că topsii, n-au uitat că l-am adus la dintr-un șans, că l-am hrănit și că l-am în casă ori de câte ori să lăsa gerul. Doamne, cât ne-am mai certat noi doi pentru piedu cățel, de parcă toată hărăbaia asta de casă, urâtă, pustie și umedă, N-ar fi fost loc și pentru el. Chiar așa bătrânesc rungi. Nu ți-o fi urât în găsoiul ăsta? Cum? Cum să-mi fi urât? Ce sune ciudat! Mai are și clopotul ăsta? Doamne, cum trece timpul. am și uitat de ceas. Ah, și ce mi-ar mai lipi să poți pot dormi măcar o noapte în meu de, patru de Să mă întind cât sunt de lungă. Și să scam măcar pentru câteva minute de lanțul ăsta. Și mai ales de pietroaie. Da, da, da. Chiar nu știu. Spunem. Bine, bineînțeles, dacă ai voie. Cei cu pietroaiele astea. Și de ce le car după tine. Zi, cei cu pietroaiele, dacă nu pricep. O să pricep sclunci, o să pricep cu pietrele astea când ți-o veni și ție rândul. Mă tem că tu o să ai parte de un colier mult mai rătos ca asta meu și mult mai greu. Marley, Marile, nu mă mai șerbe atâta zi cei cu bolovanii ăștia. Că din multele păcate pe care le-am săvârșit în viața mea, trei sunt cele mai grave. De ele trebuie să-mi amintesc într-una ca de niște poveri uriași. Totodată și ce ceață, pereții se dau înlături, marele-i, marele-i, cine-i ca asta? Tare-i bolnava, Sărăcuța, Ca ar fi pe matul morții și ce caută ea aici, alături de noi? De la nume, bătrânica asta eu o vedenie, ea a fost mama mea. Ce tinerul de lângă ea? Cine e tinerul de lângă ea Marley? Nu cumva ești tu? Eu s Eu. pe moarte m să o duc la spital. Știa ea ce știa. Ori să rămân încă un timp cu ea. Eu nu și nu. Văd că dai amarnic din cap de ce n-ai vrut să rămâi cu ea Marley? doar era mama ta? Adică este povestea primului pietroi. Nu pot să uit întâmplarea asta. Nu baza cu conii mai și chestia asta cu pânteniile. N-aș fi crezut. Nici nu mai e cu frig, nici nu mă doare capul. Da, l-a zbărlit și cu haine ponosite care s aruncă aruncat la picioarele tale. Cine e Marley? E cel mai bun prieten al meu. La început a dus-o bine cu afacerile. Avea o fabrică de chestea sau cam așa ceva. Apoi, fără niciun motiv de afaceri, în situația asta eu îl întâlneam pentru ultima oară. După cum vezi, eu tot nu și nu. Am refuzat să-i împrumut banii care l-ar fi salvat de la nenorocire. Asta încerșa el, banii ca să scape de faliment. A doua zi când m-am răzgândit și m-am dus leal cu banii în dinții, l-am găsit spânzurat. Cam așa s-a rezumat istoria celui de-al doilea pietroi. Și ăsta, ăsta, Pietruiul, ăsta cât o galeată, ăsta ce poveste are Marley? Știi ce? Nu-ți mai îndesnesc nicio vedenie. Îmi face nespus de rău să-mi revăd copilul. Copilul de care nu am avut parte niciodată la trevorbind. Copilul? Tu ai un copil? really și fără să suflă o vorbă. Ce scrisoare? Am crezut că e de la Mary, mama copilului. Nu. Era scrisă de Lady Page, care mă vestea că Mary s-a îmbolnărit de plămâni și că ar dori să vin sovrăți, așa ca să mă cunosc copilul. Nu, am. S-a părut că Că toată povestea asta nu mă privește pe mine Așa că l-am dat pe ușa afară Copilul era un băiețel de toată frumusețea A plecat Fără să scoată o vorbă. Nu l-a mai văzut Niciodată Nici pe meri Nici pe băiețelul meu ce sofia fia Uite, eu așa cum sunt. Am și la tine de astea am uh -huh. Dacă îți doreluase după moartea ta, tanță în pietroaie, o să le tărăști o veșnicie după tine. Uite așa ca mine. Uh, uh, -e, nu prea mi-ar conveni drept să spun. Întrele uh. astea știi că am un ceva bani, nu m-aș domni. Imposibil. Nici dacă dau bani serioși, ai pune și tu o vorbă bună pe lângă fantoma aia care vine bine în pace. Dar tu n -auzi? Imposibil. înseamnă că m-am pricopsit rău de tot. Ai de mine și de mine. Ascultă, uh. Scurgi, nu te mai vei cări atât. De fapt, tu ai avut noroc. Eu? Da, da. Ca orice că mă ai avut noroc la bani. Ce drept alte te ce n-ai avut? n ai avut parte de familie că n-ai vrut să te însor cu fata aia săracă. Iată de ea, te i de mult. Ai vrut una cu bani, da de. <laughs> aia cu bani, nu te-a vrut ia pe tine. Așa că ai rămas și fără copii, de călătoriți, n-ai călătorit decât în cartier, că ți era milă de bani pe drum. Călătorii, altă prostie, bani aruncați pe geam, pe geamul trenului, să mănânci pe restaurante, să bei, să te pe la teatre. Nu, nu, nu, asta nu e de mine, asta-s aiurel, Marley, aiurel! care înseamnă bucuria de-a trăi. Care bucurie de-a trăi? Eu, afară de muncă... Adică de-a tunat bani și dobânzi. Că asta înseamnă munca unei cămătar, nu? Să un ban pe spinarea unor amărâți care își în bani Asta era bucuria ta. Să le-i cât mai mari și să-ți cât mai mulți gologanii în Mă rog, mă rog, așa vezi tu lucrurile. Ști bine că, pardon de expresie, cât era în viață, nu prea ne potriveam la conceții. Da. Am luat o cu discuție. Chiar așa. Tot vorbim brut și nevrute, uitam să-ți dau vestea cea bună. Adică, de fapt, ți-am Ceva, află că ăsta era și cântecul meu favorit. Când eram mic, mai ales după ce a murit mama, știi că mama mea a murit când aveam vreo șapte ani, dar mai ales după ce a murit mama, de câte ori auzeam cântecul ăsta, nu știu de ce, nu menea să plâng. Uite deja bu! Iabă, nu știu de ce vine să-mi se... am venit ca să-ți o vizită. O vizită care înseamnă că mai poți avea o speranță. Ce fel de vizită? Ce fel de speranță? Speranța că ai putea scăpa de pietroaiele pe care ar urma să le cari după tine în lumea cealaltă. Cât te mai poți îndrepta. Chiar și acum. În ceasul al 11. -lea. Doamne! Marley, Marley, Ce tot vorbești! Data. În noaptea aceasta. În clipa în care Big Benul va bate ora 12. Și când eu voi fi departe de ei. De durul Crăciunului. Hei, acum trebuie să plec, Croci. Timpul meu a trecut. Rămâi cu bine. În de regrete nu poate repara o viață trăită în zambda. Dumnezeule, ce liniște! Oare nu-i fi ajuns pe lumea Te pomenești că trebuie să vină? Antoma numărul 4.898.454, numită cea că mamei și-am deprimit cu bine Da, bietul Marley, m-a vestit la timp. Deci prezentările fiind de deprisos, nu voie să-ți pun mâna pe inimă. O, pe, pe inimă, dar eu nu sunt bolan. Nu, nu, nu, n-am nici palpitații. Ah, știu, știu că, Dorice, nu ai palpitații. Oamenii care se emoționează ușor. Tocmai asta e doamnă, duitare, domnule Scrooge, că n-ai palpitații, Nici emoții, nici sentimente inima de gheață. Asta e! Că să putem vorbi, trebuie să te topesc. Dai, lasă mă să-ți pun mâna pe inima! Mă rog! Da, nu doare! Oh, nu, deloc! Atunci, te las! Poftim, topește minima. inima. Ce bine! Parcă aș sta la soare. Chiar s-o fi topi gheața aia? Că prea mă simt bine. M-am și încălzit de parcă aș sta pe plajă în toiuveli. Îmi bucur că te-am făcut să te simți mai bine, domnule Scrooge. Numai că asta nu te destul. Doar cu atât nu ți-am însănător și timp. Au greu, doar trebuie să fac o injecție? Nu, nu, nu, fac injecții. În schimb, pot să-ți fac câteva daturi. Primul dat, să-ți aduc înapoi copilăria uitată. Ia te uită. Ce priveliște! E și asta o vedenie, duhul Crăciunului, nu? Am să zicem că e o amintire. De fapt, e chiar o amintire din copilăria ta? Băiatul ăsta, tot schilu și nu formă strântă de internat. Ești chiar tu. Eu? Sigur că sunt chiar eu Eu în clasa întâi La internat Ia te uite Extraordinar păi, Asta e cea mai frumoasă Amintire din copilăria mea Știu, știu mama întregă să te ia acasă De Crăciun Așa că nevoie de noi Ai sărbătorit nașterea lui Iisus În internat Iar moș Crăciun. Și prima carte de povesti, chiar acolo în clasă. Da, da, da, da, era, da, era, era... Ah! Alibaba, Alibaba, e extraordinar! Ce fericit sunt să-l revăd! Oh, amintesc că în gând îmi compusesem și un cântecel pe care îl cântam seara la culcare. Alibaba, Alibaba... Ești o mare puși la masă, îi păcălești pe tot, cu cei i poate de <laughs> Țin minte că de Crăciunul a ozonă cel făcut de doamna directoare de la internat, și un brat. un brat mic, dat cu parafină. Da, doamne, da, iară, bine să plec. Duhule, duhule. Ce idee să-mi amintești de prima carte de povești? De Alibaba și de primul Crăciun, fără mama. De primul Crăciun petrecut de mine la internat. Casălui era vecinul nostru, un biet profesor uscățiv, purta perucă, nu boia să-și arate chelia. Aveau o nevastă tare cum se cade și o casă plină cu copii. Erau sărași lipiți pământului, dar sărbătoreau Crăciunul mai ceva ca regina Angliei. Vreau să spun cu o cu bucurie, cu rusete, cu bunătăți, cu bunătăți. Bunătăți nu prea aveau pe masă da. Ei visau mereu la o găscă pe varză, la cuptor. Dar nu mâncau decât cartof cox. și totuși cu nimica toată, cu o bomboană, cu o betelă, cu o păpușă de cărpă și cu câteva lumânări colorate împipte, în fipte în turtă dulce, te făceau să simți că a sosit Crăciunul. Ruca din cap de atită <grijă> strunia! Hai, hai să mai contrinim cu dansul asta. Hai să mai și măncam câte ceva. A, -a aștept așteptat gust din cozona cu mămă. <grijă> acuș, acuș dană vitic, acuș neopriv. <grijă> Presi mie meu mi foame. Eu aș mânca un curcan întreg. <grijă> <grijă> dar, dar să termine dansul ca să <grijă> <grijă> <grijă> Moș Crăciun! Ce colucantă vine! Acum și vine! Acum și vine Moș Crăciun, copii! Vine și pentru micuțul Ibn Scruci, invitatul nostru special. Ia! Ia, poftim lângă mine! Hai, vino puiule! Hai! Tu gâle! Duhul extraordinar, puștul asta pe care Mr. Pițiu Iubă-l strânge la piept, sunt chiar eu. Eu când eram mic, ce vedenie, ce amântire, Doamne. Da. Uite, ce chiar înțâșnește apa a venit. -mi că atunci de Crăciun, domnul Pițiu mi a dăruit cum ar veni din partea lui Scuși Crăciun, un ursuleț de pluș, primul ursuleț din viața mea, îl botezasem... Miki! La drept vorbind, a fost și ultimul. După moartea mamei n-am primit niciodată niciun dar de la ei. <fie> Duhule, ce mi-ai făcut? Gaza din jurul inimii s-a totul pierdut. Uite! Mm -hmm. Acum mi-ese de apa pe noi! Doamne! Doamne, ce fericit am fost în clipa de ce. Vezi? E cât de Câte puțini trebuie un om ca să fie fericit? Cât de simplu e să-i bucur pe cei din jurul tău? Nu, n-ai vrut niciodată să faci acest mic efort. Ce? Dacă ai fi vrut, n-ai fi putut să o ajuți pe femeia aia tânără. Am uitat la care a venit azi după amiază. Și pe pietul foc și l a alungat acasă, fără să-i dai niciun cadou de Crăciun. La ce ți-or fi trebuit banii pe care tot adun de viață. La ce? Știu și eu. Ah, că pe mine. la alte, nu există nici pușculițe, nici case de bani. Comuncionarul meu are o leafă... Leafă? Ce leafă? Cât se va coloca acolo? Tu nu știi că are și doi copii, dintre care omul, micuțul dintre el, cârșet? baște știu, știu, știu toate-astea. Nu mă mai chinui, duhule. Am greșit, știu că am greșit. Doamne, doamne, petroi te o să cari pe lumea înaltă. Avea altă dreptate, Nu o să fie chiar așa de multe. Mai văd că zi s-a schimbat privirea. Zău? Ei, nu eu sunt bun, nu unul rău. Ți-a pierit ceața țara rece din primiri. Da, ceața pe care coaxează pe ochii oamenilor indiferența, nepăsarea. Da, da. eu n-am fost totdeauna așa, știi? Zău, ducule, Oh, știu, știu că dinărețele a fost chiar în timp simpatic. Ai avut o copilărie tare nefericită, știu și asta. Știu. Viața te-a așa cum se înrăiesc câinii înfometați. Ținuți în lang și bătuți pe negre. Da, oricum, prea terea sau așa, să n-ai tu mică de copii mici în ce, să-l lași în fric și spui, lacă-te. Păi, cum aș putea să l ajut? Acum e cam târziu, ei pierdut urmă. Cine ce știe ce de unde stă viata femeie? În schimb, le-ai ajuta pe amărâțul de clăceri. Păi, Nu meu? Numai decât, ce să-i Cumpăr, cumpăr, cumpăr. Mm. nu trebuie să-i cumper nimic. Oricum, la ora asta, prăvările sunt închise. ce ai putea, ce ai putea să fac? Ai putea, pur și simplu, să te duci la ei. Dar, A să mai mai și el și toată familia lui, să le treci păi, nu m-au N-am drăznit, este l bob, cum o să îndrăznească să te invite când nu vilești tot timpul? Că se topește de tot! Da, Da. Înîți că ești adevărat pe bietul bătrâneri. Că el a învăit singurătatea, Și apoi purtarea lui urită, Să știți că tot asupra lui se repasă. Sărmanul bătrânt. Parcă văd. Acum stă la el casă, acolo, singur cuc, în vârful patului. Fără pom, fără luminări, fără colinde. Singur. Are -a venit, nu? nu l De ce Nu l-ai Nu l-ai invitat? Nu l-ai invitat? Da. invitat da. Bagal! Da adică, eu m-am dus la el anume ca să-l invit și să-l rog să-l ajute pe-o piecul Crăcii. Da. câteva lire, cadou de Crăciun, ca să-l poată salva, pe da. da. da. micuțul da. timp. Îl știți, pe micuțul Dar, dar n-am apucat. N-am apucat pentru că m-a cam dat afară. Da. Duhule, nu știam că e așa de bolnav la micu că nu mi-a zis nimic despre bietul lui băiețel. Păi, am văzut că n-are cu cine să vorbească. Până la săzia lui Bob și a micului Tim, eu vă propun să bem. <trui> da, nu, nu, nu, nu, numai noi cei mari o să bem în cinstea iubitului meu un ferocător. <trui> ci Ei bine, ii băiețel, cruci! La mulți ani! La mulți ani, bunjule! La la Crăciun fericit! Crăciun fericit! Acum și voi copii! Crăciun fericit! Auzi! Auzi, Duhule, dau în sănătatea mea. Eu mă duc la ei. Mă lași. Ce mă, ce-i copil, cineva! Iga! Crăciun fericit, nepoate! Crăciun fericit tuturor! Uchiule! Ia-mă, cu să vă mulțumesc, ați umplut sufletul de bucurie! Ho, ho, ho. Sunt fericit! Sunt fericit! Stai tine, stai stai Oh, pe topsi! O, bună seara Tim, intră, Tim. Bună seara la toată lumea. Bună seara. Bună seara, Adamule Scruci. Bună seara, Bob. <sus> bună seara, Bob Crecit. <sus> Ce bine îmi pare că ai venit cu micuțul Tim să-l cunoști eu în sfârșit. Ai un băiețel minunat. Bob Creci. <sus> Văd că topsi se ține în scai după dumneavoastră. Da, e ger afară, am zis Sim. că măcar în seara de Crăciun să stea cu noi bietul cățelușat. Hai, Topsy, hai, simți, Topsy. Tim, Tim, da, da, salută-l pe domnul Scruci. Bună seara, domnule Scruci. Bună seara, Tim. Avea să aduna toată lumea, tocmai la țanc, ca să ne întâmpinăm pe Crăciun. Bine, da. Nu poate. Da, da, unghile! Spunem, crezi că micuțul Tim se va face bine? Aș da orice să-l ajut. Măcar acum să-mi pot spăla păcatele. Desigur, unghile, desigur. Dacă o să-l ajuți, micuțul Tim o să poată merge la spital, o să-i se vindece piciorul și nu o să mai aibă nevoie de creșe. născ pe Nicul Iisus. Eu, moș Crăciun, pornesc la drum, intru pe vorn, ori pe ușă, în case bogate, dar și în case sărace și aduc copiilor cu minți, copii mari și copii mici, câte ceva am dat. Crăciun fericit! Crăciun fericit, moș Crăciun. <laughs> și vă rog să mă iertați de întârziere, dar am așteptat să vă adunați cu toții. Crăciunul E sfânta sărbătoarea familiei, a prietenilor, a celor ce se iubesc, vor să se ajute între ei și să-și facă daruri, oricât de modeste. Crăciunul e sărbătoarea iubirii, Crăciunul e sărbătoarea nașterii micului Iisus. Crăciunul e sărbătoarea nașterii micului Totuși, știu că nu merit niciun dar din partea ta. Totuși, rog de fâneul unul. vindecă pe micuțul timp, fără să scape de cârge. Micuțul timp se va face bine. Crăciunul e sărbătoarea iubirii și iubirea alină suferințele. Crăciunul e sărbătoarea celor cu suflete calbe, curate, albe ca zăpada răciun fericit. Marley, Marley, tu de acolo, de lângă ma mă auzi? Marley, îți mulțumesc pentru acest Crăciun.